Novas locais en Radio Filistín. A Radio Libre e Comunitaria, da terra de Trasancos, que emite Dente Ferrol. Efusivo recibimento a un presidente ausente. Este xove, 11 de decembro, ás 6 da tarde, estaba convocado un recibimento a Núñez Feijó, presidente da Xunta da Galiza, frente ao Teatro Jofre de Ferrol. O presidente debía acudir a Ferrol para a entrega dos premios Xoven Empresario de Galicia, mas finalmente non acudiu á cita na que o estaban agardando. Baixo controlo dun forte dispositivo policial, unhas 200 persoas, entre as que destacaban mariscadoras en carnet traballadoras do naval e as empregadas en greve de Clianet reunidas frente ao Teatro Ferrolán fixéronse escuitar con berros e consignas contra o mesmo Feijó e as diferentes políticas do goberno do Partido Popular e as súas consecuencias. Aínda que o presidente da xunta non asistiu ao acto, que en sí asistiu foi o conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde, que chegou tarde e as agachadas igual co alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que entrou ao teatro pola porta de atrás. Informou Cholo para os informativos locais de Radio Filistín.